Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare, Nu căta-n depărtare Fericirea ta, iubite. Astfel, zise Mititica, Dulce netezind mi părul. Ah, ce spuse adevărul! Eu am râs, n-am zis nimica. Hai la codrul cu verdeață, Un plâng în vale, Stânca stă să se provale în propastia măreață. Acolo, în ochii de pădure, Lângă bulta cea senină Și sub trestia celină Vom ședea în foi de mure. Și mi spune atunci povești Și minciuni cu ataguriță, ta Eu, un fir de romaniță Voi cerca de mă iubești. Și de soarelui căldură Voi fi roșie ca mărul, mi i desface de aur părul Să-ți astup cu dânsul gura. De mi dau o sărutare, Nimeni lume n-a să știe, Că-și va fi sub pălărie, Și-apoi cine treaba are. Când prin crengi să fie fi evit, Luna-n noaptea cea de vară, mi ținea de sub soară, te ținea de după gât. Pe cărarea în bolți de frunze, Apucând spre sat în vale, ne am -um da sărutări pe cale, Dulci ca florile ascunse. Și sosind la-l porții prag, Vom vorbi în întunecime. Grija noastră n-ai bunime, Cui ce-i pasă când ești drag? Încă o gură și dispare, ca un stâlp eu stau în lună, Ce frumoasă!